Тобрювецький і каже. Чи бачиш ти, Петре, коло стані при самій землі віконце? Там сидить у мене вельможний Сомко, що гордував колись усіма, і не було йому рівні на всьому світі. Як тобі здається, це диво? Диво велике, каже Петро Сердюк, нічого й казати. Служить вам добре, фортуна, пане Гетьмане? Отже, я розкажу тобі щось іще дивніше. Ось слухай лишень, братику, який мені сон сьогодні перед світом снився. Здається, йшов я п'яний додому, от до цього будинку. І прийшов, і ліг спати, і виспався, і проснувся ранком. Проснувся, аж мені кажуть, що вночі... Чудо велике сотворилось, Сомкові ж голову откусила. Як тобі здається, Петре, Проти чого сей сон мені приснився? Коли б ти мені сей сон отгадав, Знав би я, як тобі одячити, Загадавсь козак. Далі помовчавши, каже, Що ж, пане Гетьмане, Себто проти того, «Щоб запорожець перекинувся пацюком?» Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, ввійшовши до світлиці, зняв з руки широзлотий перстень, дай каже. «Оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч крізь дванадцятеро дверей, куди треба. Візьми на дінь, ніде тебе не зупинять, що ж ти отступаєш, наче від от лихого зілля? Того відступаю, каже Петро Сердюк, що хоч низовець на всяке характерство здатен, да за таке ще зроду в нас ніхто не брався. Прощай, пане Гетьмане, може з хмелем і твій сон пройде. Остав з Брюховецький як остуджений. е, -е каже, так мабуть правда всьому, що кажуть. З роду, з віку козак не був і не буде катом. І почав ходити по світлиці. Походив, походив. Чорт знає, які, каже, забобони. Буцім не один біс, чи задавити яку погань на раді, чи шпирнути ножем під бік у глибці. Ще поміркував трохи ходячи. Мабуть, каже, що не все одно. Чом же ось я сам не піду з їм розправитись? Поки Сомко був Сомком, я ставав на його сміливо, а тепер мене якийсь острах бере. Знов почав походжати мовчки. Казна, як доля чоловікова ворочає, каже собі. Мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого сього не було. Ой, батько Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця. Ворог. І звідки нечистий у мені ворога? А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться. Добре, що поборов. Два коти в одному мішку не помиряться. Чом же у нема в мене сили до закінчення? Була сила світ на свій лад повернути, А тепер ось шпирнути ворога ножем боюсь. Що ж, як на Москві, зроблять не по-нашому? Гроші грошима, бояри боярами, А цар душа праведна. Міскви собі ледачий і ходячи по світлиці, аж ось увійшов вартовий. «Якийсь чоловік має про негайне діло ясновельможного сповістити», – дозволив Гетьман позвати перед себе. Увійшло якесь опудало. На голову насунув Кобиняк, тільки очі видно. А сам у широкій Семрязін, на спині чималий горб. Брюховецький сам не знав, чого злякався. Так уже грішна душа його тривожилась. «Хто такий? Той, кого тобі треба». У Іванця пішов мороз поза спиною. Кого ж, каже, мені треба? Тобі треба такого, щоб заворожив навпокі гетьманщину.